בעזרת השם יתברך, ספר שמחת הנפש המשך תפילות נוראות מספר ליקוטי תפילות לזכות לעבוד את השם בשמחה ולהיות בשמחה תמיד א. יהי רצון מלפניך, ה' אלוהי ואלוהי אבותי, שתעזרני ותושיעני ביחמך רבים לזכות לשמחה גדולה באמת בעבודתך כמו שנאמר, עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה וזכני ביחמך רבים לעשות כל המצוות בשמחה גדולה באמת, שיהיה לי שמחה גדולה מהמצווה בעצמה. שאגיל בשעת עשיית כל מצווה ומצווה, ומה שזכיתי ביחמך לעשות המצווה. וכל רק מהמצווה לבד, לא בשביל שכר עולם הבא, מכל שכן לכל שכן, שלא יעלה ושלום, פניות של שטות בשביל בני רק שאזכה לעשות כל המצוות בשמחה גדולה מהמצווה בעצמה. ויהיה כל העולם הבא שלי במצווה בעצמה, עד שלא יוצא שום שכר העולם הבא בשביל המצווה. רק שכל שכרי יש תזכני לעשות מצווה אחרת בשכר המצווה הזאת. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, ששכר המצווה בך ידי מצוותיך הקדושים אשר הם שאתה תשמח בנו על ידי שתזכנו לעשות מעשים טובים בעיניך, ואנחנו נגילה ונשמחה בך. ותעזרנו ביחמך רבים להמשיך חיות ושפע טובה וברכה על ידי עשיית מצוותינו ושמחה גדולה לרמח איברנו ושסע גידנו, ולכל העולם כולו ולכל השנה כולה. וכל השלושה קומות, הן קומת עולם, הן קומת שנה, הן קומת הנפש, כולם יתברכו ויקבלו חיים וטובה וברכה וקדושה וטהרה על ידי קיום מצוותינו בשמחה תעזרנו בהחמך רבים שנוכל להתפלל עבור כל העולם ולמלות חסרון העולם וכל מיני גזרות שנגזרו על העולם כולם נזכה לבטל על ידי תפילתנו ונזכה לדעת ולהשיג אם הוא קודם גזד ולאחר גזדין תזכנו לידך להתפלל לפניך ולהלביש תפילתנו בסיפורי דברים בזמן שהשעה צריכה לכך ואם אמנם בעת הזאת אנו רחוקים מאוד מדת והשגה הזאת עם כל זה בידך הכל וממך לא יבצר כל דבר אתה ה' לא תכלח עמך ממני חסדך, ועמיתיך תמיד יצרוני ותעזרני ותזכני להגיע ולבוא לכל מה שביקשתי מלפניך. קדישנו במצוותיך ושמח נפשנו בשעתך. ותהיה ליבנו לעובדך באמת. עבודה שבלב זו תפילה. לזכות להתפלל לפניך בכל כוחי באמת ולעשות מצוותיך בשמחת תמיד. ויערב עליו שיחי, אנוכי אשמח בה' ונפשי תגיל בה' תסיס בישועתו. כל עצמותי תאמרנה ה' מי חמוך המציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגוזלו. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה ברוך ה' לעולם אמן ואמן. ב. וזכני כן לבטל ולשבר כל מיני כפירות וקושיות ובלבולים ועקמומיות שבלב, שלא יעלה בלבי ובלב כל עמך ישראל לעולם. תעזרני להתקשר באמת עם רוח הקודש של צדיקי אמת, שאזכה לשאוב להמשיך לתוך ליבי את רוח הקודש של צדיקי אמת. ועל ידי זה אזכה ליושר לבב באמת, שיהיה ליבי נכון עם אדוני תמיד באמת, באמונה שלמה ובענווה אמיתית. ואזכה ביחמיך שיהיה נמשך רוח הקודש הזה לתוך ידיי ורגליי. עד שאזכה לתקן פגם הידיים והרגליים, לגלות ולהאיר הערת הידיים והרגליים, שיתעורר ליבי בשמחה גדולה לשמחה הגדול באמת. עד שתתפשט השמחה דקדושה לתוך ידיי ורגליי, עד שאזכה להמחאת כף ריקודין דקדושה, באופן שנזכה להמתיק דינים מעלינו מעל כל עמך בית ישראל, היד המחאת כף ריקודין דקדושה, ואזכה בעכמך לנשא ולהרים את ידי ורגליי לנקותם מכל פגם. ריבונו של עולם חזק ידיים רפות וברכיים כושלות תאמץ, ותרחם עלי ותתאר ותקדש את ידיי ורגליי ותאמר לאסורים צאו. ואל תיתן לעמוד רגלי, ותוציא את רגלי ממאסר. ורגליים אשר ירדו למוות, תוציאם לבטח מהרה ברחמיך רבים ממוות לחיים. ויקוים במקרא שכתוב רגלי עמדה במישור. וידי הם פגומים המלוכלכים בכמה מיני רכלוכים ופגמים רבים מאוד, תרחם עליהם לנקותם ולטהרם. ותוציאם מטומאה לטהרה ותמחול ותסלח לי ברחמיך רבים על כל מיני פגמים שפגמתי בידי וברגלי. זכה אותי מעתה, שיהיו ידיי ורגליי קדושים ותוארים מכל מיני פגמים שבעולם, ותהיה בעזרי שאזכה לעשות מצוות רבות בידי וברגליי בכל עת ובכל שעה, באופן שאזכה להרים את ידיי ואת רגליי לשורשם שבקדושה, ותתגלה ערתם הגדולה ואזכה להמחאת כף וריקודין לקדושה. ג. אשרינו מתו חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו? אשרינו שזכינו בהחמיך הרבים ומחסדיך היקרים לקבל תורתך הקדושה ולקיים מצוותיך היקרות הנחמדים מזהב ומפז רב. ובכן באתי לפניך, נשחרר <coughs> פניך ה' אלוהי ואלוהי אבותי. שתחונן בהחמיך הרבים ומחסדיך הגדולים ומתזכנו שנעשה כל המצוות בשמחה הגדולה ועצומה מאוד. כאשר ראוי לשמוח ולהגיד בך ה' אלוהינו בכל עת שאנו זוכים לקיים ולעשות איזה מצווה אשר כל מצווה היא מצווה היא ואנו זוכים להידבק בך ולהיכלל בך, אדוני אלוהינו, על ידי עשיית כל מצווה ומצווה. מה הבטוחה אשר עשית עמי אשר זיכיתני להיות מזרע ישראל ולא עשיתני גוי? ואתה מקיים מעפר דל, מהשפות ירים אביון כמוני. ואתה מזכה אותי בכל יום לעשות מצוות היקרות והחביבות. עוזרנו ביחמך רבים, שימשך עלינו לשמחה גדולה ממי שהשמחה במעונו, שנזכה לשמוח מאוד באמת בעת שאנו זוכים לעשות מצווה, עד שנזכה תמיד <coughs> לעשות מצוות רבות בכל יום ויום, בשמחה גדולה וכדבר רבה ועצומה. <coughs> ותגן עלינו ביחמך רבים, חסדיך עצומים, ותשמרני ותצילני מעצבות ומראה שחורה, שלא יעלה ולא יגיע ללבי שום עצבות ומראה שחורה כלל. והסר ממני הגון מהנחה בהחמיך רבים, ותהיה בעזרי ותושייני את זקני לפרש שיחתי לפניך בכל יום ויום, ואת כל אשר עם לבבי אשיח לפניך. ואזכה להתוודות בכל יום על כל חטאותיי ועוונותיי ופשעיי שחטאתי ושאביתי לפניך. ולשוב עליהם באמת בכל לב הנפש בתשובה שלמה ולבקש ולהתחנן מלפניך מחילה וסביכה וכפרה בלב נשבר ונדכה באמת כרצונך הטוב. ולקבל עלי קבלה חזקה ונכונה באמת, שלא יכתע עוד, ולא ישוב עוד להיוולתי. אם אבן פעלתי לא אוסיף. ואתה תעורר רחמיך ותמלא עלי רחמים, ותמחול ותסלח לי על כל חטאי ועוונותי ופשעי. ותסיר העצבות והדאגות והמרה שחורה ממני. תעזרני לבוא אחר כך לשמחה גדולה ועצומה באמת באופן שאזכה להיות בשמחה גדולה תמיד. בפרט בשעת עסק התורה והתפילה ובשעת עשיית כל מצווה אזכה שלא יעלה על ליבי שום דאגה ועצבות מיזכי פרנסה וענייני עולם הזה חס השלום. רק אסלק אז מדעתי ואשכח לגמרי כל מה שעבר עלי עד אותה שעה שאני זוכה לעסוק בתורתך ולעשות איזה מצווה. ואזכה להמשיך עלי שמחה שלמה בשעת עשיית כל מצווה. סוס אסיס באדוני תגל נפשי באלוהי. עד שאזכה לעשות כל מצווה ומצווה וכל דבר שהוא רצונך בשמחה שלמה וכדבר רבה באמת כרצונך עד שזכה על ידי עשיית המצוות בשמחה לברר ולהעלות כל ניצוצות הקדושה שנפלו בין הקליפות על ידי, על ידי עוונותי ופשעי המרובים שחטאתי לפניך, בין בגלגול זה בין בגלגול אחר. לברר כולם על ידי שמחת המצווה בסוד אחד עשר סממני הקטורת. ונזכה להוציא כל החיות מן הקליפות עד שיתבטלו כולם לגמרי ויהיו כאין וכאפס. ונזכה להעלות כל ניצוצות הקדושה לשורשם ולהשלים על ידם קומת השכינה. תרחם עלינו ותהיה בעזרנו שנזכה להעלות השכינה מהגלות על ידי עשיית המצוות בשמחה גדולה. ויתגלה מלכותך על כל באי העולם ויקבלו כולם את עוד מלכותך ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד. ד. חסדי אדוני עולם עשירה לדור ודור הודיע אמונתך בפי. והרי אני מאמין באמונה שלמה בייחודך ואחדותך ובחידוש העולם, צדיקיך האמיתיים. ובתורתך הקדושה שבכתב, ובתורה שבעל פה, ובכל ספרי צדיקים האמיתיים, ובכלליות עמך ישראל אשר בהם בחרת. כי אתה הוא ה' אלוהים בשמיים ובארץ, ובשמי השמיים העליונים, אמת אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון. ומבלעדיך אין אלוהים. ובראת את השמיים ואת הארץ וכל צבאם. באדם הראשון עליה בראת בששת ימי בראשית. וביום השביעי שבתת ונחת והרגעת ומאהבתך אדוני אלוהינו ומחמלתך הגדולה על ישראל עמך נתת לנו את יום מנוחתך לנחלה יום מנוחה וקדושה יום גדול ונורא יום שביתה ומנוחה ומרגוע לגופות והנפשות בגשמיות וברוחניות בעולם הזה ובכל העולמות כולם יום עליית כל העולמות למעלה ממדרגתן עד מדרגה עליונה עד תכלית הקדושה העליונה ועד ועד רצון שברצונות יום שאין בו שום אחיזת דין ושום אחיזת הסטרא אחר והקליפות כלל. יום שכולו שבת וטוב ורצון ואהבה וחסד ורחמים גדולים ופשוטים. יום שכולו קדוש ונורא אשר מעוצם קדושת עיצומו של יום קודש אנו יכולים להידבק בך ולהיכלל באחדותך ולהמשיך עלינו אמונתך הקדושה בתכלית השלמות בכל ששת ימי המעשה. ובכן באתי לפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אל עליון גומל חסדים טובים. שתכונני בחסדיך האמיתיים ותזכני ביחמך רבים ותעזרני בכל עוז. שאזכה ביחמך רבים לקבל שבתות בקדושה גדולה ובשמחה רבה וחדווה גדולה ועצומה מאוד מאוד כראוי לאיש ישראלי לגיל ולסוס ולשמוח בכל עוז ביום הגדול והקדוש והנורא הזה ביום שבת קודש. יום ששון ושמחה וחדווה בכל העולמות כולם יום הילולה רבה דה מלקו יום שאין בו שום עצבות ויגון בהנחה כלל, יום שאפילו חי וגיהנום נייחין בי. יום שכולו אור וטוב, יום שמאיר בו נהיר ועילה בכל העולמות כולם. אור פני מלך חיים. יום שנמשך בו נשמות יתרות קדושות ונוראות לכל אחד ואחד מבני ישראל עמך. אבינו מלכנו אדירנו, בוראנו, גואלנו, יוצרנו, קדושנו, קדוש יעקב. קדשנו בקדושת שבת קודש תמיד. ועוזרנו לקבל שבתות כראוי, ונזכה לכבד ולענג את השבת בכל מיני כיבוד ועונג, הן במאכל ומשתה, שנזכה להרבות בשבת קודש מאכלים ומשקאות טובים, בכל מיני מעדנים ובכל מיני תענוגים, ולא יהיה אצלנו שום מקפדה על הוצאות שבתות וימים טובים, ונהיה בטוחים בך שתמלא לנו כל מה שנוציא על כבוד שבת ויום טוב קודש. ואין במלבושי כבוד שנזכה בהחמיך לבגדי שבת הרבה לבגדים נקיים וקדושים וטהורים. ותזכנו לדירה נאה לכבוד שבת קודש ולהרבות בנרות בל שבת קודש. תפילה היא, יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ולא אבותינו שתרחם עלי. תזכני להיות בשמחה תמיד, ואזכה להיות שמח תמיד בשמחה של מצווה. ואגיל ואשמח בך ובישועתך תמיד על כל החסדים אשר עשית עמנו, שבחרת בנו מכל העמים ועוממתנו מכל הלשונות וקידשתנו במצוותיך. וקרבתנו מלכנו לעבודתך ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת. ואזכה ביחמך לזכור הטובה והחסד הגדול הזה תמיד ולשמוח בזה מאוד תמיד בכל יום בכל עת ובכל שעה וביותר בשבתות וימים טובים כי אין שיעור וערך לריבוי החסדים והטובות אשר אתה גומל מבכל עת. מה רב טובך אשר עשית, ממה אשיב לאדוני כל תגמולו עלי? אילו כל הימים גדירו וכל אגמים קולמוסין, ובני, לבל... ובני אדם לבלרים, ולשונות מקלסים, לא יספיקו לבאר ולספר אחת מני אלף, ורבבות, ריבוי הטובות והחסדים והצלות, והישועות הגדולות והנוראות. ניסים רבים ונפלאות, פילי פלאות, אשר הפליא חסדו עמנו אדון הצבאות.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 ואזכה שהתלהב ליבי מאוד מאוד על ידי השמחה דה קדושה בהתלהבות הלב ובהתעוררות גדול לתשוקה וחשיקה וחפיצה וחמדה גדולה לשמך ולעבודתך באמת ובאמונה ובקדושה ובטהרה גדולה עד שהומשך ההתלהבות הלב לתוך רגלי עד שאזכה להרים את רגלי בשמחה גדולה ואזכה לריקודין דה קדושה בשמחה גדולה ובפרט בשבתות וימים טובים שעשית בהם ניסים לישראל ותצילני משכרות תמיד, ותשמרני ותצילני ברחמך מיין המשקר ומהתלהבות הלב וריקודים הנמשכים מהסיט רעך אחס ושלום. ולא יהיה לי שום התלהבות העצר לשום תאווה כלל. ותזקני ליין המשמח אלוקים ואנשים. ובכל עת שהיא ההכריח לשתות יין ושיכר בשבתות וימים טובים ובכוסל ברכה, תזקני שתהיה שתייתי בצמצום גדול רק כדי להרחיב דעתי בקדושה גדולה ולבוא לשמחה של מצווה. לשמחה אמיתית דקדושה קדושה על ידי זה, להתלהבות הלב דה קדושה שהתלהב ליבי בקדושה גדולה לשמך ולעבודתך באמת כרצונך הטוב. ותשמרני ותצילני בהחמך משתייה מרובה ולא אבוא לידי שכרות לעולם. חוס ואחם עלי וזקני שיהיה לי כוח לעורר שורש יין המשמח כמו שכתוב יין ישמח לבב אנוש. ותשמח את לבבי תמיד בקדושה גדולה באמת עד שזכה לריקודין דה ועל ידי הרכודין בהתלהבות הלב, דקדושה, על ידי יין המשמח, נזכה ביחמך להמתיק ולבטל כל הדינים הנאחזים בעקביים וברגלין, ותיתן לנו כוח לבטלם ולשברם ולהמתיקם. והתבטלו כל הדינים מעלינו, מעל כל עמך בית ישראל, מעתה ועד עולם. תפילה ו' אודה ה' <עודי> אדוני מאוד בפי ובתוך רבים מעללנו, כי יעמוד לימי נביון להושיע משופטי נפשו. ריבונו של עולם, חנון המרבה לסלוח, הרוצה בתשובה. למדני איך להודות לך אתה, ואיך לשמח נפשי אתה, באופן שאזכה על ידי השמחה להתוודות לפניך ולפרט את כל חטאיי לפניך שעשיתי מעודי עד היום הזה. באופן שאזכה לשוב אליך באמת. ריבונו של עולם, אב הרחמים, אתה יודע כי חדבה תקועה בלבי מסטרה חדה, ועציבו מסטרה חדה. גודל השמחה והחדווה שיש לי לשמוח על חלקי הוא בלי שיעור וערך ומספר. אשר זיכיתני בהחמיך להיות מזרע ישראל, עם הנבחר מכל העמים ומרוממים מכל הלשונות. אשר אתה מחבב אותנו בכל לשונות של חיבה, ואתה אוהב את עמך ישראל אהבה רבה ואהבת עולם לעולמי עד ונצח נצחים. ומאהבתך ומחמלתך את עמך ישראל הרביתה לנו תורה ומצוות אשר אין קץ והשמחה שיש לנו לשמוח ולסיס ולגיל מאוד בכל מצווה ומצווה משיבים את הנפש ומסמכין את הלב כמו שכתוב פיקודי אדוני ישרים מסמכי לב אבל בריבוי עוונותיי ופשעיי עצומים נופלים עליי בכל התעצבות ודאגות ומרש חורה כי עווני אגיד אדאג מחטאתי ואתה יודע כי זאת העצבות והמרה שחורה מזיק מאוד לעבודתך, כי מחמת העצבות נטמטם ליבי ונתבלבל דעתי עד שאיני יכול להתעורר לשוב אליך באמת. ואפילו להתוודות לפניך או לפרט חטאי לפניך, ולפרש שיחתי לפניך קשה מאוד וכבד עלי, מחמת שנטמטם ליבי על ידי העצבות והמרה שחורה. על כן באתי לפניך מלא רחמים, אדון השמחה והחדווה שתרחם עלי, ותלמדני איך לשמח נפשי בכל כי כבר לימדתנו ברחמך הרבים על ידי צדיקיך הקדושים שאפילו אם האדם הוא כמו שהוא, אפילו אם עשה מה שעשה וגם אתה הוא כמו שהוא, אף על פי באשר הוא שם הוא מחויב להכריח עצמו בכל הכוחות להרחיק העצבות ולשמח את נפשו בכל עת על אשר זכה על כל פנים להיות מזרע ישראל וגם צריך לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו נקודות טובות מכל המצוות הרבות שזכה לעשות מאודו כי כל אחד ואחד מישראל יש לו מצוות רבות, כי אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. ובזה ראוי לשמוח ולסוס הרבה כל אחד מישראל, אפילו הפחות שבפחותים והגרוע שבגרועים. מר הדל מכו לאדון הנפלאות, אבי אב הרחמן אשר עוז וחדבה במקומך. אהיה בעזרי והושיעני. שאזכה לאסוף ולקבץ כל חלקי השמחה מכל המצוות והנקודות הטובות שזכיתי בהחמך מאודי עד היום הזה. ויתקבצו אליי כל חלקי השמחות האלו יחד, ויתגברו בכל עוז על העצבות והמרה השחורה של עוונותי הרבים. עד שאזכה על ידי זה לשמוח בכל עוז תמיד, ואזכה להתגבר ולהתחזק בשמחה וכדוות תמיד בכל מיני דרכים ועצות אשר לימדתנו על ידי צדיקיך הקדושים. תעזרני להתגבר בשמחה גדולה כל כך עד שאזכה לרקד מחמת שמחה. תזכני לשמחה של מצוות תמיד. אין לשמוח בשמחת חתונה של מצווה, לשמח חתן וכלה כשרים. אין לשמוח בשאר שמחות של מצווה. ותהיה בעזרי ותושייני תמיד להיות שמח בכל עת בשמחה של מצווה, בחדווה גדולה ובשמחה רבה כל כך, עד שאזכה לרקד הרבה מחמת שמחה. ואזכה לשמוח ולרקד כל כך עד שאזכה ללך ולעבור בכל קומת השמחה והריקודין שכלולה מרמח איברים ושסה גידין. כי השמחה היא שורש נקודת כל התרי"ג מצוות שבתורה, כמו שכתוב זוכרני ביחמיך הרבים שהתלהב בי השמחה של כל הנקודות טובות האמיתיות שבי מכל המצוות אשר זיכיתני מאודי ביחמיך הגדולים עד אשר תאיר השמחה באור גדול ונפלא עד אשר התבטלו על ידי זה החושך והמניעה והדאגה והעצבות של ריבוי החטאים והאבנות והפשעים העצומים שחטאתי ושאביתי ושפשעתי לפניך מנעורה עד היום הזה ואם הם רבים ועצומים מאוד מאוד אין כל זה מידה טובה מרובה ובכוחך הגדול אתה יכול להוסיף אור גדול בהשמחה של המצוות והנקודות טובות שבי עד אשר יתגברו על החושך והדאגות והעצבות של ריבוי העוונות שלי עד שיתגבר הרע לגבי הטוב, שיתבטלו עצבות העוונות כנגד שמחת המצוות ואז כי לשמוח ולרקד הרבה בשמחה של מצוות תמיד עד שאזכה לשמחה שלמה באמת ולהשלים כל קומת השמחה והריקודים בשלמות באמת ועל ידי זה תזכני ביחמיך רבים להתוודות לפניך בכל עת ולפרט את כל חטאי בפירוש בפה מלא ואל ימנעני מזה שום מונע ועיכוב ואל יעבירני השכחה לשכוח איזה חטא מלפרטו לפניך ואל יבלבל אותי מזה שום בלבול רק אזכה להתוודות לפניך באמת ולפרט את החטא בפירוש ועתה מלא תהיה בעזרי שאזכה על ידי וידוי דברים לבנות ולהשלים את הדיבור בתכלית השלמות ועל ידי זה התעורר הקול העליון והתייחד עם הדיבור בייחוד שלם באופן שיתקנו על ידי זה כל חטאיי ועוונותיי ופשעיי שחטאתי ושעוויתי ושפשעתי לפניך מיום היותי עד היום הזה. ותמלא כל השמות שפגמתי בשמך הגדול. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, מי יסום לי פה לדבר אתה. לפרש אתה כל שיחתי לפניך. איך לוקחים כוח אתה לשפוך לבי כמים נוכח פני אדוני? ריבונו של עולם מלא רחמים, מלכי ואלוהי אליך אתפלל. למדני איך לנצח אותך, ותחזירי בתשובה שלמה לפניך באמת. אבי צורי וגועלי ופודי, הצופה לאיתי ואחריתי. עוזרני ברחמיך העצומים, ובשעתך הגדולה ובדרכי עצותיך הנפלאות, שאזכה להיות בשמחה תמיד. שמח נפש עבדיך, כי אליך אדוני נפשי אשא. חזקני ואמצני להתגבר בכל פעם על העצבות, להגביר השמחה על העצבות. תחזק אותי בכל מיני שמחות, ותשמח את נפשי בכל דרכי השמחה אשר ילמדו אותנו רבותינו הקדושים, באופן שאזכה להיות בשמחה תמיד, ולא אניח את העצבות להתקרר אליי בשום אופן, ולא יהיה שום כוח לעצבות והמרה השחורה לטמטם את ליבי חס ושלום, ולא לבלבל את דעתי. רק אזכה להתגבר בכל עת בשמחה גדולה וכדבר רבה, עד שאזכה מתוך השמחה להתוודות לפניך בפה מלא. לשפוך ליבי כמים נוכח פני ה' ולפרש כל שיחתי לפניך בכל יום, בלב נשבר ונדכה כראוי לי. ואחר כך תכף אחזור אל השמחה ביתר שאת ויתר עוז, ולהרבות בשמחה יתרה בכל פעם, בכל עוז ותעצומות. עד שאזכה לשוב אליך באמת ולעבוד אותך תמיד בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחתי שאתה יכול לעזור לי גם אתה להתגבר בשמחה תמיד. אגילה ואשמחה וישועתך אשמחה ואלצה בך, חזמרה שמך עליון, ותמשיך עלינו השמחה ממקור השמחה, מהשמחה העתידה והמוכנת לבוא אלינו. בקרוב, על ידי משיח צדקנו, כמו שכתוב, כי בשמחה תצא ובשלום תובל. הערים והגבעות יפצחו לפניכם רינה וכל עצי השדה ימחרו חף. ותמהר ותכחיש לגאולנו, תנחם ותשמח אותנו, את כל עמך ישראל, במהרה בימינו. ויקוים הרי המקרא בישם מדברה כעדן וערבתה כגן אדוני ששון ושמחה ימצה בה תודה וכל זמרה אמן ואמן. תפילה ז' העללה אדוני בחיי, עזר מר אל אלוהי בעודי ריבונו של עולם, עשיימי בדרכיך הנפלאים וחסדיך העצומים והיה בעזרי והושיעני שאזכה בכל שמח נפשי האומללה והעלובה מאוד מאוד בלי שיעור באופן שאזכה להיות בשמחה תמיד כי אתה לבד יודע את כל המעשה אשר נעשה תחת השמש מיום בריאת אדם הראשון עד היום הזה ואשר נעשה עכשיו בדור הזה את כל אשר נעשה בכלליות העולם עם כלל נשמות ישראל ואת כל אשר נעשה עימי העני והאביון הדל והנשחט החוטא והפגום הפושע והחייב מאוד האכזר על עצמו כזה, את כל אשר נעשה עם נשמתי ואורכי ונפשי מיום שנאצלו ונבראו ונוצרו ונעשו, עד אשר נמשכו לתוך הגופים שנתגלגלו בהם בכל הגלגולים שעברו עליהם, עד אשר באו בתוך גופי הזה המגושם החוטא והפגום מאוד. את כל אשר עבר עליי מיום הזיכרון של הזקן העליון שזוכר לאו כלום, וכל אשר עבר עליי בימי הזיכרון של שאר הזקנים הקדושים הזוכרים המראה הטעם והריח והחכמים שהמציאו את הגרעין ובעת שהוליכו הגרעין ליטה הפרי, ובעת שהתחיל הפרי להתאבות ולהתרקם, ובעת שהיה הנר דולק, ובעת שחתכו הפרי מנילנד, אשר אתה לבד יודע פירוש אלו הדברים. ואת כל אשר נעשי מבימים מהם, ואת כל אשר נעשי מאחר כך עד היום הזה, ואת כל אשר עשיתי טוב ורע, את כל אשר ופגמתי בשוגג ובמזיד, באונס וברצון בכל יום ויום. ואת כל מה שזיכיתני בהחמך לחטוף איזה נקודות טובות בימים הרעים האלה שעברו עלי מודי עד היום הזה. ועתה, אחרי כל הבא עלי, ואחרי כל מה שעשיתי, אם טוב ואם רע. הורני ולמדני עתה הדרך וענתי ואשביל אמת באופן שאזכה לשוב בתשובה שלמה באמת מעתה על כל פנים. ריבונו של עולם חפץ חסד מלא רחמים, הצופה לרשע וחפץ בי עדיין את כל העולם לכף זכות תמיד. רב חסד ומרבה להיטיב המנהג עולמו בחסד וגרויותיו ברחמים. עוזרני וזכני הדרך האמת באופן שאזכה גם עתה לחפש ולבקש ולמצוא בזכות ונקודות טובות, ולדון את עצמי לכף זכות תמיד, באופן שאזכה לשמח את עצמי בכל עת ולכנוס בכף זכות האמת, ולזכות על ידי זה לתשובה שלמה באמת, ולהתפלל על זה בכוונה גדולה, בחיות והתלהבות, בשמחה רבה וחדווה גדולה ועצומה. ואזכה לקיים באמת מקרא שכתוב הזמרה לאלוקי בעודי ריבונו של עולם, אתה יודע שאין לי שום חיות וכוח ותקווה ופתחון פה לדבר לפניך כי אם על ידי דרך הקדוש והנורא והנשגב הנפלא הזה שגילו רבותינו זיכרונם לברכה בפסוק הזמרה לאלוקי בעודי כי אתה יודע את גודל עוצם וריבוי קלקולי את מרירות דמרירות כאבים אנושים של עוונותי העצומים והכבדים מאוד במהות וחמות ואיכות אשר כמעט כמעט לא היה לי תקווה חס ושלום, כי מכף רגל ועד ראש אין בי מתום, פצע וחבורה ומכה טריה. אבל עתה הזרתנו שצריך האדם לחפש ולבקש בעצמו ולמצוא נקודות טובות ולשמח את נפשו, ולבלי ליפול בדעתו, מכל שכן שלא לא לייאש את עצמו חס ושלום בשום אופן בעולם. על כן עוזרני וזכני והורני הדרך לזכות לזה באמת, שאזכה בכל עת אשר להתגבר עלי, חס ושלום. עצבות ומרש שחורה ויגון והנחה על ידי עוונותיי ופשעיי הרבים והעצומים מאוד. וירצו להחליש את דעתי ולרשל את ידיי כי הפסד תקווה חס ושלום. שתעזרני ותושייני בחסדיך הרבים והגדולים להתגבר עליהם בכל עוז ותעצומות. ולבלי ליפול בדעתי בשום אופן בעולם, רק להתחזק ולהתגבר בכל הכוחות. לחפש ולעיין ולבקש ולמצוא בזכות נקודות טובות שזכיתי לעשות מעודי עד היום הזה. כי באמת גם בעוצם פחיתותנו ושפלותנו, בעוצם ריבוי פגמינו אף על פי כן חסלך גבר עלינו, וזיכיתנו ביחמיך רבים בכל עת לחטוף בכל פעם איזה מצוות ומעשים טובים. וכאשר אתה משבח ומפאב ומחבב את כנסת ישראל בגלותם ושפלותם, כפל הרימון רכתך, אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. ואם גם המצוות בעצמן שאנו עושים הם מלאים פסולת, פניות, מחשבות זרות ובלבולים ועדיין לא עשינו מעולם שום מצווה בשלמות, אף על פי כן אי אפשר שלא יהיה בהם איזה נקודות טובות. כי בכל מצווה ומצווה שזכינו כל אחד ואחד לעשות לפעמים, אין ציצית או תפילין או קבלת שבתות וימים טובים, או איזה צדקה או גמילות חסד, והרחקת מאכלות אסורות וכולי, וכולי. בוודאי יש בכל מצווה ומעשה טובה, איזה נקודה טובה על כל פנים, ועל ידי אלו נקודות טובות ראוי לנו לשמוח כל ימינו לעולם, אפילו בעוצם גריעותנו. מה שזכינו לגרום נחת רוח לפניך באיזה נקודות טובות, שזכינו כל ימי חיינו. ואם, ועל ידי זה נזכה לכנוס לקו זכות באמת ולשמח את נפשנו תמיד, באופן שנזכה לשוב בתשובה שלמה באמת על ידי זה. כי אני מאמין באמונה שלמה, שעל ידי הדרך והצינור החסד הנפלא הזה יש לי תקווה גם כן. ואפילו לכל פושעי ישראל הגרועים מאוד, לזכות מעתה לתשובה שלמה באמת ולהיות בשמחה תמיד. תפילה חטא <אחת> מלא <עלי> רחמים, חמול ועוזרני והושיעני בישועותיך האמיתיות. כי כבר אמרתי לפניך כמה פעמים, שכל העצות האמיתיות <שכל העצות> והנפלאות שגילית נועדי צדיקי אמת, אם אמנם כולם נכוחים וישרים, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם קדושים וכולם עומדים ברום עולם. אך מעוצם גשמיותנו וקשות עורפנו קשה עלינו לקיים העצה בעצמה. בפרט שרוב הדברים כל אחד נתלה בחברו, ואיני יודע מאיכן התחלה. כי אני רחוק משמחה מחמת שפגמת שפגמתי הרבה בברית קודש. ולכן להפך קשה וכבד עלה לשוב על פגם הברית ולזכות את הקן הברית מחמת שאני רחוק משמחה. כיכר שמירת הברית על ידי שמחה כמבואה בדברי רכמינו זכרונם לברכה בכמה מקומות. ועתה מאין יבוא עזרי, מאין תבוא ישועתי, מאין אבקש עזר ותרופה לחולה מדוכא כמוני. שוטטתי בארבע פינות ותרופה לא מצאתי. שבתי אליך בבושת פנים לשחררך אל באל צרתי. ואתנפל ואתחנן לפניך מלא רחמים בכל מלך אוהב צדקה ומשפט.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 תסלק ותסיר ותבטל כל המשפטים והדינים מישראל עד שנזכה על ידי ביטול הדינים משמחה גדולה. שתגדיל השמחה עד שתגיע לתוך הרגלין. שנזכה לרקד הרבה מתוך שמחה. נגיד לה ונשמחה בישועתך בשמחה וגילה עיצה רינה וחדווה. ותחזקנו ותאמצנו להיות בשמחה תמיד עד שנזכה על ידי השמחה לשמירת הברית קודש באמת כראוי לאיש הישראלי הנבחר מכל העמים ולשונות. וביחמיך הרבים תשמור אתה בעצמך את בריתנו הקדוש מכל מיני פגמים שבעולם. ותעשה כנפלאותיך ותזקן או וביחמיך מהרה לתיקון הברית ותכלית התיקון כרצונך הטוב. כי בעוצם נפלאותיך וטובותיך וחסדיך הרבים בכוח זכות צדיקים אמיתיים ששמרו את הברית ותכלית השלמות שאין שלמות אחריו, אני בטוח ונשען שתתקן אותי ואת כל ישראל ותהפוך הכל לטובה.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 שמרה נפשי והצילני, אל לבוש כי חסידי בך. שמח נפש עבדך, כי אליך אדוני נפשי אשא. תשמיעני ששון ושמחה, תגל לעצמות דיכית. הושע אדוני את עמך, את שירית ישראל, בכל פרשת העיבור יהיו כל צורכיהם לפניך. אפילו כשאתה מתמלא עליהם עברה, כי ישר הוא ברא, יהיו כל צורכיהם לפניך להחם עליהם מהרה. ברוך אתה השומע התפילה. עשה רצונך בשמיים ממעל, ותן נחת רוח ליראיך מתחת, והטוב בעיניך עשה, ברוך אתה שומע תפילה. צורכי עמך ישראל מרובים, ודעתם קצרה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו, שתיתן לכל אחד ואחד כדי פרנסתו, ולכל גוויה וגוויה די מחסורה. ברוך אתה שומע תפילה. יהי רצון מלפי והגיוני בלפניך, אדוני צורי וגואלי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. תפילת עת ריבונו של עולם, אלוהים חיים ומלך עולם, שמחת ישראל, רחם עליי למען שמך והצילני מעצבות ומעצלות, אשר הם היו בעוכרי, וביטלו אותי הרבה מתורה ותפילה ומתור הרבה, והביאונו למה שהביאונו כאשר הודעת לנו על ידי חכמיך הקדושים, שהעיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות, רחמני לצלן. רחם עלי מלא רחמים, והצילנו מעתה מנשיכות האלה. תן לי חיים ואחיה. שמח נפש עבדך, כי אליך אדוני נפשי אשא. תשמיעני ששון ושמחה, תגל נעצמות דיכית. זקני להזדרז בתורתך ועבודתך תמיד בזריזות גדול ובשמחה רבה ועצומה כראוי. להזדרז ולשמוח בעבודתך ובתורתך הקדושה. אשר הם חיינו ואורך ימינו בזה ובבא לעד ולנצח. וחוץ מזה הכל נידף, אבל אבלים, ומה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש חוץ מתורה ותפילה ועבודה? בחיי מתים ביחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולי ומתיר אסורים ומקיים אמונתו להישנה עפר. אחייני והקימני מעפר ארץ, אשר בעוונותינו הרבים ירדנו עד עפר ממש ויותר מזה. כי שחל עפר נפשנו דבקה לארץ בטננו. קומה עזרת לנו ובדנו למען חסדך. דבקה לעפר נפשי חייני כדבריך. כי אתה מקים מעפר דל, מאשפות טרים אביון. הקימני בהחמך ונפלאותיך מכל הירידות והנפילות שנפלתי עד הנה. כי אין מי שיוכל להקימני כי אם אתה והצדיקים המתים לבד. זקן ולזריזות ושמחה מכהין את המוחין בכל קומת האדם. ידך תיקוני מאף זרועך תאמצני. ותחזקני בכל פעם בדרכי צעותיך העמוקות והנפלאות. באופן שאזכה לגרש מאתי העצבות והעצלות לגמרי ולהופכם לזריזות ולשמחה גדולה. תכין נפשי ותעליליך ומשפטיך יעזרוני, כי ממך לא יפלא כל דבר ואין שום דבר נעלם ממך. מי כמוך בעל גברות ומי דו מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. קיים בי תחיית המתים, כי אתה ויחמך כבר הרבית נפלאותיך עמי בלי שיעור בכל יום וכל בכל שעה מאודי היום הזה. אחייני וקיימני מעתה בחיים אמיתיים בעולם הזה ובעולם הבא. אטיימני בהחמיך ובנפלאותיך המחיים שזכו את צדיקים האמיתיים זכרונם לברכה. אשר חיו חיים אמיתיים בכל עת, וזכו לחיים חדשים ונוראים ונפלאים בכל פעם. אשר יש כוח בחיים שלהם להשפיע עלי אורח חיים גם עתה איך שאני עתה. באופן שאזכה גם אנוכי לחיות על כל פנים מעתה חיים אמיתיים, חיים טובים. חיים הנקראים חיים באמת. תודיעני אורח חיים סובה שמחות פניך נעימות במנחה נצח. יהיו לו עם רפי והגיון ליבי לפניך אדוני צורי וגואלי אמן. תפילה י' ריבונו של עולם, שומר עמו ישראל עד. שומרנו ואצילנו שלא נהיה נמשך כלל אחר ניגונים של יללה ועצבות שמזמרים הרשעים ברוב העתים, שדרך העולם נמשיך אחריהם מאוד. רחם עלינו ושומרנו והצילנו מהם, כי אתה יודע כמה וכמה קלקולים ופגמים הם גורמים על ידי הניגונים שלהם, וכמה הם מזיקים לישראל הכשרים מחמנה לצלן. על רחם עלינו בכוח וזכות הצדיקים האמיתיים, ואהיה בעזרנו ושומרנו בכל עת, שנזכה להנצל מהם. זכינו לשמח נפשנו תמיד בקדושה וטהרה, בניגונים וזמירות של שמחה, הממשיכים את הלב אליך ולעבודתך ולתורתך ולצדיקיך באמת. ועוזרנו בכוח הצדיקים האמיתיים שנזכה להעלות כל אלו הניגונים של רשעים על ידי קדושת שבת, שתיתן לנו כוח להעלותם ולהופכם לשמחה, שנזמר אותם בשבת קודש. וזכות השבת קודש יגן עלינו שלא יהיה להם שום כוח להמשיך עצבות ויגון והנחה חס ושלום.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 מלא רחמים, שמחת ישראל, רחם עלינו ושומרנו והצילנו תמיד מכל מיני עצבות ומכל הדברים המביאים וממשיכים לידי עצבות ויגון והנחה, חס ושלום. זקנו ביחמיך וסבב סיבות לטובה באופן שיהיה נמשך עלינו, שישון ושמחה, עוז וחדווה תמיד. כי בשם קדשך הגדול הגיבור והנורא בטחנו נגילה ונשמחה בשורתך. בפרט בשבתות וימים טובים תזכנו ברוב חמלתך וחנינותיך וחסדיך הגדולים לשמוח בהם תמיד בשמחה גדולה ובחדווה רבה ביותר. כראוי לגיל ולסיס בימים קדושים כאלה. הגיל הווה שמחה בחסדיך אשר ראית את עני ידעת בצרות נפשי. אשמחה והאלצה וחזמר שמך עליון. ואזכה להרבות בזמירות ושירות ותשבחות בשבתות וימים טובים בשמחה וחדווה גדולה. בקול ששון ושמחה, בניגונים של חדווה וצהולה, בלי שום אחיזת עצבות ודאגה ומראה שחורה כלל. סבאנו מטובך ושמח נפשנו בשעתיך, ותאר ליבנו לעובדך באמת. והקוים בנו בכל אחד מישראל מקרא שכתוב, ונפשי תגיל בה' תסיס בישועתו. אשיר על ה' בחיי, אזמר אל אלוהי בעודי, יערב עליו שיחי אנכי, אשמח בה' ה'. יהיו ליצון ימרי פי והגיון ליבי לפניך, ה' צורי וגואלי, אמן סלע. בשבתות וימים טובים, בשמחה וחדווה גדולה, בקול ששון ושמחה, בניגונים של חדווה וצהלה, בלי שום אחיזה התעצבות ודאגה ומראה שחורה כלל. סבאנו מטוביך ושמח נפשנו בישועתיך, ותאר ליבנו לעובדך באמת. ויקוים בנו, בכל אחד מישראל, מקרא שכתוב: "ונפשי תגיל בה' תסיס בישועתו". אשיר על ה' בחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי, יערב עליו שיחי, אנוכי אשמח באדוני. יהיו לרצוני מרפי, והגיון ליבי לפניך, ה' צורי וגואלי, אמן, סלע.